na tému, ako pracuje mozog, druhá časť z cyklu o duši vážne aj nevážne. Pokiaľ nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 3.8., teda srpňa, augusta od srpna, roku pána 2025. A všetko dobré k meninám na Slovensku, všetkým jergúšom, nikodémom a nikodémam. A do Česka všetko dobré k svátku, všem miluším. Moje meno je Marian Filo a mojim dnešným hosťom je inžinier Pavel Škara. A pekné popolodne, prajem. Dobrý deň, prajem poslúchačom Slobodného vysielača. A za technickú spoluprácu v štúdiu v Banskej Bystrici ďakujeme Borisovi Koronimu. No, my sme mali nejakých pár týždňov dozadu, teda tú prvú časť. Možno by stalo za to pár vetami, teda povedať, že čo bolo v tej prvej časti pre tých, ktorí ju nepočuli a, a že na čo vlastne nadvezujeme, a, ak by to bolo. Ej, tak my sme, my sme začali nejako s tou biologickou skladbou mozgu a v súvislosti s tým aj s, nejakým, s nejakou vývojovou Skladbou, že ktoré časti mozgu sú najstaršie, ktoré sú novšie. E, skončili, sme, skončili sme pri mezimozgu a vlastne nadviažeme na to, budeme pokračovať e, ďalšou časťou mozgu, tým veľkým mozgom. A na úvod musím ešte e, uviezť dve opravy, lebo som tam, keď som si to spätne počúval záznam tej relácie, tak som zistil, že som tam spravil dve chyby. E, asi si to pravdepodobne ani nikto nevšimol, ale teda pred nejakú úplnosť, aby ma zase niekto nenapadal, že nejaké nezmysly e, som tam splietal. Takže keď sme sa bavili o tom, o tých častiach mozgu, a tou to najstaršou, na, najstarš, najstarš, najstaršou časťou, ktorá sa vlastne nazýva aj ale, alebo tak, tak voláme, že plází mozog, tak som povedal, že uh, ide asi o najstaršie. Uh, jak sa to povie, stavovce, ale samozrejme to nie je pravda. Uh, tie najstaršie, keby sme, išli, keby sme išli úplne úplne na ten uh, prvopočiatok, tak sú tam nejaké mihule a tak ďalej slíznatky a potom postupne uh, nasledovali páryby, tam uh, existujú ešte z tej doby žraloky No a nebudem to všetko vy, vymenovávať. Takže potom, potom z toho sa vyvinuli ryby. No a následne obojživelníky a až potom plázy jej. Takže to len pre takú úplnosť. Ale vlastne sa tá časť mozgu voláme aj plázy mozok, pretože e, v tej časti prebiehajú tie automatické pudové e, signály a telo reaguje na tieto budové signály. Ešte jednu e, takú chybu som tam povedal, to nebolo ani z nejakej nevidomosti, ale a vlastne na tom si môžeme <laughs> ukázať, ako, ako pracuje e, ten mozog, že keď e, e, v tom prejave alebo v tej debate používame často jedno slovo alebo jeden pojem, tak sa nám nechciať ten pojem, potom ho použijeme aj tam, kde nemalo byť. Ja som tam spomínal vlastne, ako funguje motoneur, motoneurón, teda celá dráha, ktorá ide od miechy e, cez periferný nerv. Je to celý, celý taký zväzok neurónov, teda najhrubšie môžu byť hrubé až uh, ako je malíček. Napríklad, čo idú do noh. No a potom uh, tie, je, tie posledné neuróny, tejto, uh, ktoré sú na tejto dráhe. Samozrejme, všetky tie neuróny sú akoby pospájané alebo tesne, tesne uh, navezujú na seba tými axonmi. Je tam tá malička štrbina synaptická. No a ten posledný neurón vlastne susedí už e, so svalovým neurónom. Ja som tam nesprávne povedal, opäť som použil slovo že. E, e, e, zle to so svalovým vláknom. Ja som povedal, že e, neurón, takže dobre. Posledný, posledný motor neurón susedí uh, alebo vstupuje je v tom svalovom vlákne, v tých najmenších zväzočkoch, uh, ktoré sa volajú aj uh, fascie. Ono, ono, ten pojem fascie sa používa aj vo viacerých významoch. Uh, pri tom svale sú to tie najme, naj, najmenšie motorické jednotky, ktoré my nedokážeme ale volovo ovládať. My dokážeme ovládať len celý sval. Uh, našou volou. Čiže keď si povieme, že e, budem dvíhať činku, ako posilujem biceps, tak e, stiahne sa celý biceps, nedokážeme tie jednotlivé e, svalové vlákna volovo ovládať. No takže to boli také dve chyby, no a môžeme v podstate pokračovať ďalej. Te fascie, to je vlastne to slovo, od ktorého je odvodený fašizmus. Áno, áno. Je to vidia? vlastne taký ako zväzočiek, hej. E, ako že... o, o tebe, hej, zväzok tých, tých e, halúzí, alebo čo to tam je, áno. do ktorého áno, je vlastne áno. do stredu v obchaté, to sa ktorý je ten znak no. fašizmu. Ten je tak, akože malo ľudí pozná ten znak fašizmu, poznajú faktiku, no. ale... Toto nie. No, ďakujem teda za opravy. Toto je inak, možno no, treba podotknúť, že v mainstreame, alebo ak ja hovorím v fake je hmm. dosť nevydané, že by opravovali svoje chyby. Takže... <laughs> ja ja ako som stane ja sa, potišený. No, stane sa, ale hlavne, hlavne to je taký, taká náravka na smieč, hovorím, ako to sa, to sa bežne stane aj iným, že keď jedno slovo používa, používame často, a. A sa, alebo sa vyskytuje v tej debate, proste nám tam náskočí hej, to bol taký, taký, také prereknutie, kedy Martin Klus povedal tam v tej nejakej debate, že pan gorila. Áno. <laughs> na, na to zás, no, to <laughs> áno, to mal zase podvedomí, áno, však k, k takýmto by som povedal uh, zakopnutia mozgu sa dostaneme postupne my sa stále, stále vrtame v tej biológii no a Dobre, tak nech sa páči a, tak pokaču, jasné no. lebo chcel som to si a ja už mal ma odviedli, tak som zabudol a, a to je, toto, toto s týmto mám obrovský problém, lebo vám už uh, od psychologicky zistine zhoršenú pozornosť aj zhoršenú pamäť krátkodobú, takže takto no. <rý> Preto ten môj prejav je taký konstrematý, že hľadám slova a ide to tak pomalšie. No a, a dobre, poďme. My sme, my sme vlastne e, tú reláciu... My sme tam kúkade, čomu sa dostali aj k systému učenia a tak ďalej. E, ako bohužiaľ dnešná doba debilizuje deti alebo mládež, ale toto nebudem na to nadvezovať. A skončili sme v podstate, čo sa týka toho členenia mozgu u medzimozgu, hlavne hypotalamus tam patrí ako ďalšia časť toho mozgu. A k tomu hypotalamusu sa budeme častokrát vrácať, lebo je zodpovedný za mnoho mnoho tých psychických aj, aj ďalej aj telesných funkcií, lebo hypotalamus riadí množstvo, množstvo biochemie v tele, spúšťa produkciu najrôznejších hormónov v rôznych situáciách a tak ďalej. A Takže od toho mozgu sa odpichneme e, ku koncovému mozgu, ktorý nazývame tiež veľký mozog. To je vlastne celá tá e, šedá kvôra mozgová, ktorá je viditeľná, keby sme otvorili lebku. Má aj taký, e, ja som to síce nevidel, ale <laughs> naživo, ale proste došeda e, sfarbenie je zvrácnený veľmi pripomína e, e, orech lásky orech, keď ho otvoríme, má takú štruktúru, aby, tá, aby tie plochy sa ešte zväčšili e, to tej kôry a v podstate, v podstate zabera 40% celkovej hmoty mozgu. Dá sa povedať, je to vývojovo vlastne najmla, najmladšia časť mozgu stavovcov, alebo teraz sa bavíme o človeku. A Je to v podstate riadiace centrum celej centrálnej nervovej sústavy a dá sa povedať, teraz sa samozrejme, samozrejme bavíme o biológii, takže je to aj centrum nášho vedomia. Tam e, v tejto časti mozgu e, nastávajú alebo prebiehajú vedomé procesy a dá sa tak povedať, že je to taká nadstavba, vývojová nadstavba toho živočíšneho, čo v tom mozgu máme, čiže toho, toho mozgu a toho mozgového kmeňa. E, my sa dostaneme postupne aj k tomu, že ako sa navzájom ovplyvňuje tieto, tieto tri časti. A keď už sme načali trošku ten pojem vedomie, tak samozrejme ten pojem vedomie môžeme chápať z rôznych pohľadov, z ezoterického pohľadu, ja neviem, z nábože, no, aj z náboženského, aj keď ten, to slovo sa tam nepoužíva, alebo z takého duchovného. A samozrejme, o, o tomto pojme sa vedú neustále nejaké spory a súvisí to práve s tým, že z akého uhlu pohľadu sa na tento pojem uh, pozeráme. Ale v psychológii bežne poznáme tie pojmy, že vedomie a nevedomie, alebo vedomie a podvedomie, to je tak po staršom to podvedomie, ale poznáme aj taký pojem nadvedomie a keď už, keď už som to, toto začal, tak samozrejme e, tieto tri pojmy e, používal e, už Freud. Poznáme to jeho id, potom ego a superego, kde id je vlastne tá pudová časť človeka alebo jeho mysle. Potom to ego je to bežné ja, v ktorom funguje, fungujeme prevažne teda v tom vedomom stave. No a to super ego e, mohli by sme to v tom náboženstve alebo v, tých, e, v tom duchovnom poňati e, nazvať dušou. A e, Freud to nazýva ako nejaký e, kritik, vnútorný kritik. Môžeme to kľudne spojiť aj s pojmom svedomie. No a keď sa bavíme teda o tom oncovom mozgu, alebo o tom veľkom mozgu, tak práve tento veľký mozog, tá všedákvora mozgová, dá sa povedať, že je zodpovedná za tieto vyššie psychické funkcie. A čo sa týka emócií, čiže prebiehajú tam takzvané vyššie to sa v psychológii tak nazýva vyššie čiže v tom hypotalame tam nám prebiehajú len tie pudové záležitosti, či je to ten najnižší sexuálny púd, alebo, alebo púd zachovania, zachovania jedinca, druhu. A, ale tento... Tento veľký mozog dokáže vlastným úsilím alebo vlastnou vôľou a opäť vôľa je taký osobitný fenomén, o ktorom sa dá rozprávať veľmi veľa dlho, ale proste vedomý úsilím môže potlačiť tieto nižšie, nižšie pudy a vlastne ich ovládniť inak to, to slovo svedomie vlastne vzniklo ako že s vedomím, že robím niečo no. vedomím. A v, v angličtine napríklad sa to ani nerozlišuje, že je uh -huh. že je aj, aj vedomý aj svedomitý uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Čiže... Uh... A ono, no. to, to, to naznačuje vlastne, že, že keď je človek akože naozaj vedomý, ale ako možno v takom tom slova zmysle, nie, nie ano, tak, ano, že oči, tak, že má otvorené oči, tak, že zároveň teda koná s vedomím, teda svedomiť to, Áno, hm? že si vedomuje teda dôsledky svojho tak, konania. Presne tak, no. Resne, tak, no. Uh -huh. A uh, áno, teraz ste mi nahrali vlastne, že, že to vedomie môžeme... môžeme dajme tomu vnímať ešte úplne úzko z pohľadu neurologie, kde, ako ste naznačil, že je to len vedomý stav, že človek nie je bezvedomý, hej, lebo keď upadne do bezvedomia, tak už tam e, prestáva fungovať e, väčšina zmyslov. Ostáva obvykle ešte funkčný sluch. To vieme, že ľudia, ktorí sú dlhodobo v kome, tak e, dá sa na nich rozprávať, oni to vnímajú. A, takže toto je, toto je ďalší, taký úplne zúžený, zúžený pohľad na to, že čo je vedomie. Takže my sa budeme pohybovať e, o všetkých týchto uhloch pohľadu na tento pojem a bude to vždy v nejakom kontekste, čiže nemôžeme povedať, že len jeden je správny. Vždy to bude závisieť od toho, že z akej strany sa na, ten, na tú vec pozeráme. No a keď tu keď vlastne sa uvádza, že že tento, tento veľký mozog je sídlom toho vedomia, e, tak e, už e, experimentami alebo rôznymi e, medicínskymi zásahmi do ľudského mozgu, kedy e, bola odstavená, odstavený tento, tento veľký mozog od ostatných alebo preručené niektoré spojenia, tak e, z tých pacientov sa stali, dá sa to tak povedať, síce, síce poslušný, keď tam bol nejaký problém s agresivitou alebo neviem, poslušný pacient, ale prišiel o tie, tie vyššie city. Čiže takéto ľudské, ľudské chovanie sa stratilo u toho dotyčného. Takže preto na základe týchto, týchto rôznych operačných zákrokov je tento výrok alebo poznatok, že teda e, veľký mozog je sídlom toho vedomia. A samozrejme veľký mozog potom dokáže, dokáže pracovať už e, zložitý alebo spracovať zložité e, intelektuálne úlohy. E, dokáže Uh, myslieť abstraktne čo teda tie staršie a nižšie časti mozgu nedokážu, tam, tam sú to len také automatizmy všetko hlavne spojení s telom a funkciou teda autonómnych uh, procesov ako je dýchanie učinnosť uh, srdca trávenie a tak ďalej no takže ten veľký mozog dokáže abstraktne myslieť, samozrejme to, čo nazývame logické myslenie a plus tá emocionálna zložka toho prežívania alebo ako by som to nazval, tak tie vyššie, vyššie city sú tam obsiahnuté v tej činnosti. Keď sa pozrieme na časti časti e, veľkého mozgu tak e, oni sú ona tá mozgová kôra jednak je e, rozdelená dá sa povedať tá stredným takým rezom osov na ľavu a pravú hemisféru alebo ľavú a pravú ogulu a každá tá hemisféra má ešte svoje časti ktoré sú oddelené takými prázdami, od seba, viditeľnými. Takže je tam čelný lalok, alebo prefrontálny. Ten je vlastne nad oľčami, prebie, zasahuje, ide pod celým čelom. Alebo teda, no, zasahuje čelo a ide až hore na temeno, asi do stredu hlavy. Potom sú tam spankové laloky, tie sú vlastne po bokoch, nad dušami. Potom e, temenný lalok, to je keď pôjdeme dozadu od toho čelného, niekde od, od stredu, stredu tej lepky, kde je najvyšší bod. Tam vie, vieme od ezoterikov, že tam je vlastne posledná tá najvyššia čakra 7. A tam je temenný lalok, no a úplne vzadu, tam, kde, kde sa obvykle zajatci strelajú to ranou istoty, tak je tilový lalok. Každý ten lalok má svoje funkcie, za ktoré zodpovedný spracoval a každý ten lalok nejaké iné zmyslové v spracováva potom iné intelektoje, nazýme to úlohy, neviem nájsť to slovo teraz na to správne. No a takže v tom tylovom, ktorý je úplne vzadu, tak ten, ten spracováva zrakové vnemy, čiže cez očný nerv idú signály až do toho. Uh, tilového ty, uh, laloku, to nebudeme popisovať, to, to by bolo aj. ani to nevieme, ako to teraz. Uh, jako, lebo má oko je v podstate fyzicky kamera, to je len kamera. Bez, bez toho spracovania v mozgu by sa vám nevytvoril ten zrakový vnem. Uh, Čiže je to oko samo o sebe, ten zrakový vniem, ktorý si my uvedomíme ako nejaký obraz nemôže vzniknúť. No takže každý, každý ten zmysel sa spracúval v nejakej inej časti tohto, tejto šedej kóry mozgovej. No, to, je, to je vlastne taká také ako keby nedorozumenie, že my hovoríme, že napríklad, že vidím jablko. A v skutočnosti nevidíme jablko, vidíme nejaké farebné flaky a iba na základe nejakých minulých skúseností a tak, že to máme mohmatané a podobne a podobá sa to nejak na nejaký tvar, ktorý sme identifikovali ako jablko, tak povieme, že vidíme jablko, ale v skutočnosti no. nevidíme jablko. No, ono je to také trošku, keď to začneme an, analyzovať, um, jednak sa, samot, samotné to vyhodnotenie toho to objektívneho objektu, ktorý je mimo to oko, áno, v tom mozgu, je, sa skladá z mnoha, mnoha, nazvime to matematický operácie. Aj. Jednak sa tam e, e, vyhodnocuje tvár, potom samozrejme farby a tak ďalej. Fakt hlavy to. Áno, je to je veľmi zložitý pomery. proces, Aj. ale, ale e, musíme si uvedomiť, že bez toho, aby genetický Geneticky sme e, neboli navzájom veľmi podobní v tomto, áno, ako že každý človek má plus mínus tú istú výbavu, keď, keď pominieme nejaké tie odchylky alebo, alebo v rodené choroby, alebo f, tam, tam môže f, f, patriť tá fazba, sosť, čokoľvek. Čo sa, týka, mhm. čo sa týka oka. Ale potom aj, aj samotné, no, sa, samotné vyhodnotenie v tom mozgu. Môže, môže to byť porucha samotného oka ako kamery a mm -hmm. potom aj, aj potom tej časti, ktorá spracováva e, tento zrakový e, vnem. No tak e, bez toho, aby sme v tom boli takmer nastupencem podobní, by sme nemohli mať tú istú skúsenosť hej, pri tom pozeraní na to jablko. Mm čiže tam je už taký predpoklad, že ten mozog to vyhodnotí v podstate vždy rovnako, hej? alebo teda u rôznych ľudí rovnako. A eh no, musíme mať tie, tie ako naučené veci, ako... no, no, k tomu sa dostaneme postupne, podobne? že hej, hej, k tomu Lebo sa keby, keby napríklad niekto ja, ja si vymyslím ako halus, ale teoreticky to je možné, hej, že, že by niekde používali nejaké delové kvázy gule v tvare jablka a ešte by boli aj nafarbené ako jablko. Mm. A, ale nepoznali by tam ovocné stromy, jablone tak, a vôbec živote sa nestretli s reálnymi jablokami tak ten človek by si myslel, že to je tá ďalová gula pod no, toto teda no, to, to, to už zasahujeme do oblasti <laughs> pamäte a semantiky a takýchto vecí Ja som chcel... Druhá. Po... Ešte, no. ešte druhá vec je, že, že uh, jedna vec je vidieť reálne jablko a potom môže byť, že holografický obraz jablka, ak je fakt dosť dobrý, tak si myslíme, že to je jablko, ale reálne to je iba nejaký zafarbený vzduch v úvodzovkách. To, no, a, áno, to je sa, áno, no presne tak, je to, a toto to, to sa bavíme len o samotnom zraku, ale ako sme no. v minulej relácii načali, tak to určite prebieha väčšinou cez viac myslov a Čiže keď sa budeme baviť o tom jablku, tak uh, obvykle tá prvá skúsenosť toho dieťaťa je s tým, že matka alebo niekto mu podá to jablko, ono si ho ohmatá, vidí farbu, uh, môže ho ochutnáť, hej. Takže už, už tam sme o veľa zložitejšej situácii, ale ja som chcel naznačiť iné, že, že dobre, my máme nejaké takéto mapy funkčné v tom mozgu, ktoré Uh, viac menej u každého, u každého zdravého jedinca vyhodnotia tie zmyslové vnemy rovnako, to je jedna vec, ale za, záleží, tam je nejaký základ v tých mapách, ale bez tých uh, vonkajších podnetov ďalších sa tento základ nedokáže rozvíjať. To, o to sme sa už bavili uh, minulej uh, relácii, že jednoducho to dieťa pre zdravý vývoj potrebuje mať množstvo prirodzených vnemov a adekvátnych k jeho veku, aby tie mapy, ktoré majú ten nejaký základ, majú určenú nejakú funkciu, aby tie mapy sa mohli ďalej diferencovať na presnejšie fungovanie a detailnejšie. Napríklad uh, uvádza sa to pri sluchu, že uh, robil sa výskum na krysách a uh, v nejakom v tom vývojovom štádiu tá krysa má mozgu, uh, alebo tá čas zodpovedná za sluch, uh, rozlišuje len nízke a vysoké frekvencie. Čiže len dve rozlišuje celé spe zvukové spektrum, uh, ktoré tá krysa dokáže počuť vlastne len na, dve hrubé, hrubé na dva hrubé frekvenčné rozsahy, ale keď sa tej kryse budú púšťať jednotlivé tóny postupne, CDF a tak ďalej, tak sa, tak sa v tej e, zodpovednej mozgovej časti začnú prepájať neuróny a vzájomne a diferencovať sa na menšej oblasti a tá menšia oblasť už bude rozlišovať, že toto je, že, že to nie je len nízka frekvencia alebo vysoká, ale bude rozlišovať, že je to z tej vysokej už nejaký tón. Samozrejme ide za zazoto cvičenie. Čím viac to bude, bude vystavená podnetom tá krysa ale, alebo aj ten človek, tak tým lepšie bude rozlišovať tie tomy. No, čiže toto som mysl, mal na mysli. E, takže my nejaké základy máme, tie spoločné, ale ten e, nazvíme to výcvik, aj keď nevedomý, neúmyselný, pretože tá matka e, pri, pri vôbec starostlivosti o dieťa nemá obvykle nejaký pocit, že vedome ho nejako zvlášť niečo učiť. Proste spontánne to dieťa je vystavené mnohým podnetom a nejakou aj tou tradíciou, kultúrou je to určené, že akým podnetom iné je určite nejaké európske dieťa a nejaké dieťa z Afganistanu, ktoré celý život prežije, prežije medzi ovcami alebo kozami a u nás už to dieťa má dajme tomu Uh, inteligentný telefon a teda. takže o, tom, o tomto sa teraz bavíme, že nejaké základy tam máme, ale veľa sa, dá, uh, veľa sa dá vylepšiť, ale aj poškodiť vlastne tým, že akým vnemom ten jedinec od narodenia postupne, ja neviem, to sa nedá ani ohraničiť, ale vlastne celý život, uh, akým vnemom je ten jedinec vystavený. No a keď budeme teda ešte pokračovať v tých e, lalokoch, tak e, temenný, ktorý je tak e, trošku vzadu, neúplne vzadu dole, nad, nad tou, kde končí e, miecha, ale medzi čelným a tylovým lalokom, tak e, temenný lalok e, je zodpovedný za prestorovú orientáciu a navigáciu, no a čelný ktorý zabera vlastne najväčšiu časť mozgovej kvóry, tak ten sa považuje za nejaké centrum celého nášho myslenia. A píše sa, že teda je tam, je tam centrum usudzovania, uvažovania, rozumu a vôle. Tá vôľa je veľmi dôležitá, by som povedal, aj keď je to taký... Taký, taký ošemetný. No. Akože hovoriť o vôli, opäť, opäť to môžeme z toho biologického hľadiska, by sme asi tam ťažko niečo našli. <laughs> Pod mikroskopom je to fakt, je to taký fenomén, že máme ľudí z, z obrovským obrovsky silnou volou a dá sa tak ja by som to tak povedal, že je to určitý prejav ducha e, ono, rád... ono aj na nejakom počítačnom záznamovom médiu, keď pod mikroskopom si to pozrieme, tak človek tam vidí možno nejakú magnetickú vrstu, ak je to hard disk alebo disketa alebo nejaké tranzistory. keď je to nejaký USB kluč alebo tak ale nevidí tam tú hudbu povedzme alebo obrazok, alebo tak Áno. Pod tým vem. mikroskopom je, čiže... Aha. Predpokladám. Ale tak že som ne... aj... a? Ani som nemyslel... A už no, to máme... máme z... oz... Ozvenu, ozven. neviem prečo. Áno, no, no. Ale možno, no, keď si vypne ovedme. mikrofón, nebude. No a to chcem povedať, že... K tomuto sa neviem vyjadriť, či boli nejaké výskumy, ako že... Čo sa volového úsilia alebo tak, lebo vieme, že už tá funkčná magnetická rezonancia, kedy sa skúmajú psychické procesy priamo s obracovacími technikami, že ktorá časť je viac prekrevená toho mozgu, hej. Ale tak som to, tak som to naznačil, že opäť tá vôľa je niečo, niečo také ťažko uchopiteľné ako to svedomie alebo tak, no. A samozrejme, ale je to výstýžne, alebo bude to pravdivé, že tá vola je opäť spojená s, s tou najmladšou, najmladšou časťou mozgu, vývojovou najmladšou a najzložitejšou. Lebo je to vedomý toto, proces. No. To, toto je práve jedna z vecí, kde rozlišujeme medzi človekom a zvieraťom, že človek je schopný slobodnej vole, alebo aspoň teda, keď sa rozvíja, tak jak by sa mal rozvíjať, alebo niektorí, keď už sú, ja neviem, beznádenie drogovo závislí napríklad, tak tam už ťažko možno hovoriť o nejakej slobodnej vôli. No. Ale, akože má, má aspoň ten potenciál, zatiaľ čo no. zvieranie, zviera nie zviera proste funguje na základe No, neviem, ono je povedať, to naprogramovaných hey. vzorcov, ale tak nejak v tom zmysle. No. Ono všeobecne áno. Všeobecne je to pravda. Aj keď vlastne um, ke, keď to človek trošku viac viaca do toho ponorí, alebo uh, číta nejaké odborné uh, knihy na túto tému, tak aj u tých vyšších primátov sú už, sú už takéto náznaky. Uh, by som povedal tých môžeme to nazvať tých vyšších emocií alebo vyšších citov a, a možno u tých domestikovaných zvierat ešte viac lebo keď si to zobereme na uh, prípade teda psa alebo príklade psa tak uh, ten pes neváha akože skočiť za, za tým pánom do um, do vody, keď sa topí a tak ďalej. Takže sú to, je to už na tom pomedzi, že, že vlastne ten pes môže ohroziť svoj život, ale samozrejme, je to tam aj je to z veľkej časti pudove. Nemyslím samostné samos, skončenie do, do tej vody, ale pudove to, že ho má za toho vodcu svorky, toho pána a proste no, no. Nejako, nejakú, nejakú ten pudovú tendenciu ho chrániť. No. Apré takže... aj to, že, že v podstate tam sa ako keby časť vole toho človeka projektuje do toho psa, že on, no, on, aj on to. ako keby aj mimo zmyslovo, že bez toho, že by mu dal ten človek pokyn, tak, alebo nejaký dôvod uh, zaznamenateľný navonok, tak reaguje alebo funguje s tým, s tým človekom, že či anžýti, že je chorý alebo takéto záležitosti. Mm -hmm. A, čiže tá tam je ako nejaké také hobše spojenie, no neviem, ako to nazvať. Hey, to je jasné. Nieke biopole alebo jak by sme to povedali po, a, ako terminológiou, kde, kde vlastne do, dochádza ako k tomu, že že častých ako keby vyšších, a, a, neviem, mentálnych alebo psychických a vlastnosti, ako prenašať ten človek na to uh, zviera, ktoré si skrotil, alebo proste ktorému sa stal pánom a tak. Nemusí to byť nutne iba pes. Musí to byť aj niečo iné. A, aj keď ten a je asi najvďačnejší príklad, čiže, čiže nie, že by to bolo ako samotná vlastnosť toho psa, ale áno, áno. tým prepojením vlastne ten, a to je ako keby sa stal čo ja wiem, nejakou ďalšou končatinou toho človeka, alebo niečo v tom zmysle. Áno, tou to domestikáciou je to vlastne už takto, takto celé odklonené od, od tej, by som povedal, prírodzenosti, pokiaľ, pokiaľ to bol teda nejaký blok v tej svorke. No. Ale tam tiež je nejaká hierarchia. A, takže ťažko sa oddelujú tieto veci nejako, preto hovorím... no, tak je, no. Niektorí ezoterici hovoria, že, že človek si dokázal skrotiť niektoré zvieratá, ako tým, že... Však my tiež máme nejakú časť, ako nejakú zvieracú prirodzenosť, ale že, že skrotil najprv sám v sebe určité tie typické vlastnosti, charakteristické pre to zviera, a tým, že skrotil to svoje vnútorné zviera, toho druhu, <lý> tak ovládol teda nejaký, nejakú tú svoju vlastnosť tým vedomím, to vôľou, že, že prestal konať iba inštinktívne a púdovo no, nejakým no. spôsobom, ale podriadil to tej svojej vôli, Tak vďaka tomu dokázal potom skrotiť to zviera, ktoré má tú charakteristickú vlastnosť, vlastne, ktorú on v sebe ovládol. Áno, to, to určite bude pravda, lebo, lebo ak ide o silnejšie zviera od človeka, akýmkoľvek spôsobom, ej, to je jedno, už len tým, že má, že má tesáky, že má drápy, to nemusí byť e, hmotnejší, hmotnejší život, od toho človeka, už, už len taký orol e, môže byť nebezpečný pre človeka, tak v prvom rade každý, každý to vidíme aj na rôznych videách, nad ktorými teda žasnem, že... Uh, a to som videl, to boli mladí chlapci, to neboli akože muži, niekde možno v Indii alebo kde to bolo. No. A vôbec nemá problém uh, krokodíla dvoma rukami jako spacifikovať. A čiže tí ľudia, ktorí e, sa tomuto nejako venovali, keď to tak mám e, nazvať, v prvom rade museli mať veľmi dobrý pozorovací talent, že čo, a, aké, aké životné prejavy má, aké správanie má ten živočích, aby vedeli nájsť jeho slabé miesto a a potom druhá, druhá zásadná vec, museli vedieť prekonať ten svoj púdový strach. To je presne to, čo ste povedali. No a keď volou alebo tým vyšším intelektom prekonali ten strach, tak potom sa otvorila tá cesta aj ovládať takéto zviedan. Lebo som videl, no kodilovi zakryjete oči a potom on, on vlastne znehybne a, a vlastne ho môžete zviazať a tak ďalej. Takže, a to je presne aj, čo sa týka žáloka, to je jedno proste, ale chce to poriadnú dávku seba sebaovládania, aby vôbec tí ľudia na, prešli na ten spôsob, ako zvýťasiť nad tým živočichom. No však, no. ale to je, to je vlastne to, čo nás e, robí ľuďmi, to je sebaovládanie, no. inak, inak sme... Ano. Tak Plus, e, vychytral ešte zvieratka. Iba, áno, musím. presne tak. Sebaovľadanie a ten intelekt spolu, spolu musia Aha. ako byť nejaké rovná, Aj. lebo presne tak, pokiaľ je tam len ten intelekt a je slabá vola, no tak uh, tie dôsledky vidíme. Tady, tady. Dobre, no. Takže uh, tu sme... Tu sme, tu sme skončili nejako s tou s tým priestorovým a biologickým usporiadaním e, mozgu. No a už sa začneme venovať e, trošku tej psychológii alebo tým funkciám mozgu. A nejako postupne budeme prechádzať možno do tej ezoteriky, do toho duchovna a tak ďalej. Ale ešte, ešte ešte k tomu k mozgu samotnému, takže nejako, nejako laitický a nesprávne máme takú tendenciu si mysleli že, že čím väčší orgán, tak tým akože je v tej funkcii silnejší, čím väčšie svaly. Nie, niekedy to platí, ale nie je to, nie je to všeobecné pravidlo, tak aj preto mozgu neplatí, že čím väčší mozog, že tým musí byť výkonnejší alebo inteligentnejší. Je tam hlavne o tie prepojenia, ktoré počas života vznikajú tými vonkajšími podnetmi a proste, jak sa buď, buď nevedome, sa utvárajú. Ale čo je dôležité, potom už vedomým usilím, ako sa vytvárajú tie jednotlivé prepojenia a potom prepojenia medzi jednotlivými časťami toho mozgu a potom ako celkovo ten mozog pracuje. Takže veľkosť mozgu nepoukazuje na úroveň inteligencie. Teraz myslíme absolútna veľkosť mozgu, ale... Ale čo sa týka pomier hmotnosti mozgu k hmotnosti celého živočicha, tam nejaká korelácia sa dá nájsť, pretože napríklad mozog Vorvania ten je síce 5 krát väčší ako ľudský mozog, čiže. Keby sme to brali ako len z tejto absolútnej hodnoty, tak by mal byť 5 krát, borovan 5x inteligentnejší. Samozrejme, my sa, my sa bavíme z toho ľudského nášho pohľadu. Možno ten borovan je inteligentnejší pre ten svoj život, ktorý vedie, tak tak v konečnom dôsledku možno inteligentnejší je ako človek, lebo človek má aj z seba de deštručné deš deš tendencie. Ale keď sa budeme baviť o tej, tej kvore mozgovej, o tej vedomej časti, tak e, e, ide o ten pomer, o pomer hmotnosti mozgu k e, hmotnosti tela, takže ten, ten pomer u človeka je väčší, hej? Keď si zobereme Vorván ja neviem, koľko tom má Vorván váži, takže ten jeho pomer e, jeho, jeho mozgu, jeho telu je zasa oveľa menší. No. Takže to, tak ale samozrejme rozdiely sú aj medzi samotnými ľuďmi, tak e, to prečítam taký údaj, že mozog ruského spisovateľa Ivana Turgeneva vážil 2021 gramov. Zatiaľ, čo mozog spisovateľa Anatol v France vážil iba 1017, no to je, je skôr polovica. Takže skutočne tá podstata inteligencie spočíva v hustote tých neurónov alebo tých prepojení, pretože my tam môžeme mať plus minus podobný počet neurónov, ale ide vlastne o tie prepojenia. Však to je logické, pretože keď niekto sa učí hrať na husle, tak určité mozgové mapy sa mu zhustí, Oni sa aj zväčšujú v podstate. To sa tiež stáva, že tá oblasť sa zväčší a hlavne sa tie prepojenia zhustiujú. Lebo keď si zoberieme, že samotný neurón ono sú rôzne neuróny, sú aj neuróny, ktoré majú proste jadro a majú len jeden výbežok na jednu stranu a ďalší výbežok na, dru na druhú stranu, čiže len dva výbežky, axony. ale väčšina neurónov je vlastne malých axonov veľké množstvo, a... čiže tých možností prepojení je, ob je obrovské číslo no a potom závisí na tom, že ako tie. E, ako tie neuróny sa vzájomne poprepájajú a aké e, nervové tráhy tam poznikajú a ako vzájomne sa potom už to v tom mozgu ovplyňuje, ovplyvňuje. No a teraz ešte sa pozrieme na nejaký taký tiež dosť otrepaný um, pohľad rozdiel medzi ľavou a pravou hemisférou, tak e, oni, sú, oni sú samozrejme tie hemisféry prepojené. Zas tam budú e, individuálne rozdiely medzi entomflivcami, že ak, aké husté je to prepojenie, ako funguje to prepojenie, ale potom je tam aj e, e, rozdiel medzi mužom a ženou v týchto prepojeniach k tomu sa dnes dostaneme a k tomu prepojeniu funkčnému e, došiel alebo objavil ho neurofyziolog Roger Sperry, e, keď sa snažil vyliečiť alebo dostal taký nápad že bude riešiť epileptické záchvaty tým, že preťal spojenie medzi hemisférami toho pacienta, takzvaný korpus kalosum. No síce došlo k vymiznutiu epileptických záchvatov, ale boli potom pozorované aj zmeny správania týchto pacientov. Čiže boli oplinené aj ďalšie funkcie. Postupne sa, postupne sa prišlo rôznymi experimentami na to, že lavá hemisféra je spojená e, s analytickým myslením, potom logickým uvažovaním, s rečou, s písaním a počítaním Tým Dá sa, dá sa povedať, že tá lava, hemisféra funguje viac digitálne a napr naproti tomu práve hemisféra je spojená s intuíciou, predstavivosťou, tvorivosťou, hudbou a umením. Čiže tá pracuje viac celostne a... E Bože, zas to slovo nenájdem. A, synteticky? Ja, analogu, ano, Áno, Syntheticky? Ano, analoguvo. No. Ale aj, aj akože analyticky aj, aj, versus synteticky. To áno, áno, áno, Čiž... áno. Jasné, jasné. Čiže ro rozbor versus zbor, jej, dá sa jej. povedať. Aj. Aj, keď, aj keď vlastne tá práva často ani akože nesyntetizuje z tých oddelených častí, ale vníma to tak ako celok. Uh -huh. Tam je... Dosť to vidíme na, na fungovaní mysle medzi zápa, západnými civilizáciami a, alebo národmi a tými aziatskými. Tam doslova pri tých pokusoch, keď sa robili pokusy, že, že ukázal sa obrázok, dajme tomu Japoncovi a Američanovi, tak ten Američan si zapamätal z toho jednotlivosti Hej, dajme tomu, aké predmety sú tam, alebo akí ľudia sú na tom obrázku. Tiež kde, to ten Japonec to vnímal dosť odlišným spôsobom, fakt ako nejaký celok. Takže... No to je v tom, že aj tá Zem ako keby mala <hým> hemisféry v tom zmysle, že to ovplyvňuje tú psychiku ľudí, čo tam vyrastajú v tých končinách a že uh -huh. na, na západe je to... Práve to ako keby analytické alebo to rozdrobené, individualistické, kdežto na východe je to viac to kolektivistické alebo syntetické. Čiže nazýva sa to v sociológii, že ja kultúra a my kultúra. Že západ je tá ja kultúra a východ je tá my kultúra. To vyzerá, že, áno, áno. Toto vyzera, že, že vlastne je tam ten ako keby genius loci, je ten duch miesta, tak povediac, ktorý vplýva na psychiku ľudí, že, že buď sa sústreďujú na jednotlivca, alebo na celok. Alebo je tam potom Ej. samozrejme plynulý prechod medzi tým. My, my by sme mali byť niekde plus, minus na hranici medzi jedným a druhým. Skôr mm. teda z tej západnej strany, to no. Áno, no. Áno, no áno. Rú, rúsko, povedzme, alebo možno že aj Ukrajina z časti á, skôr z tej východnej strany, no. Mm. No. Ono, ono aj medzi tými aziackými e, e, azijskými národmi sú dosť veľké rozdiely. Ono to, Japonsko je veľmi špecifické, tak ako som postupom časom zistil, napríklad oproti Číne, aj tým možno, že teda tam tá história bola taká, že oni mali dlhé obdobia úplnej izolácie, nikoho si tam ani nepustili. Občas potom zase zas si pustili nejaké vplyvy, hlavne z Číny. Ale čo sledujem na Číňanoch, ako bežných tých ľuďoch, tak tam tá individualita, napríklad v zmysle toho, že každý každý mladý Číňan sa snaží si vytvoriť čo najlepšiu kariéru a tak ďalej, lebo tie podmienky životné tam nie sú ľahké. Kdežto u tých Japoncov je to ozaj až, až extrémna podriadenosť cele, celej tej spoločnosti a tomu spoločenstvu, čo ich vedie až k takej, by som povedal, až je to taký, taký taká brzda rozvoja. sa v mnohých, mnohých ohľadoch pretože mm -hmm. oni, sú, oni sú zvyknutí čo sa týka toho pracovného nasade, nasadenia e, skutočne ako neprotesto aj keď už tieto píše sa o tom, že už tieto nové generácie sa tomu začínajú spierať, ale to čo mal, mali postavené na tej svojej tradícii japonskej e, tak dosť, dosť oní majú ten vnútorný pocit by mal, mali by vnútorný pocit Hamby, keby, keby, keby sa snažili egoisticky presadzovať len nejaké svoje záujmy v tej práci tam to proste neplatí oni do umoru obetujú ten život proste tej firme a z toho tam vramenuje aj potom veľký počet samovrážd a tak ďalej. Proste to psychicky nezvládnem. Takže to, je, to vnímam ako dosť veľký rozdiel medzi Číňanmi a, a Japoncami. Ale sa ani, od... ani tí Číňania to nerobia z pravidla, že na úkor druhých, hej, že, že síce chcú tú kariéru budovať, ale teda aby zabrali v prospech celku, že nie, nie, nie je to také, skôr u nás no. na západe by som povedal, že je to také. Hej, že... ale, ale tam to vnímam, čo, čo aj uh -huh. nejaké, nejaké články, alebo aj kde uh -huh. som videl, tak to vnímam skôr tak, že zoberieme si príklad nejaké, nejaké rodiny čínskej, je tam mladá cera, tak oni si skôr hľadajú cesty Také cesty dobre sa vydať, alebo dobre ako trdo makať, že, že tvrdosť teda ide na štúdy a tak, ale vymaniť sa z toho chudobného prostredia a tam už, by som povedal, ani sa nebavíme o tom dosta, dosta, dostať sa na dobre pracovné miesto. U tých Japoncov to asi až takto vypuklenie. A plus teda, čo u Číňanov vnímam, je taká, to, to nemyslím zle, zlom, ale sú, sú viac životaschopní, sú takí vychcanejší ako tí Japonci. Ako, oni, oni vedia aj v tom obchodovaní, uh, mm -hmm. kľúčkova tak, aby získali pre seba to, čo oni chcú. Tí Japonci sú fakt takí. Uh, tak, tak na tú tradíciu naviazaný, že z mojho pohľadu je to až také seba teučné. Ale, no, ale... Čo, čo sa toho obchodovania týka, tak to ako návonok mimo Čínu, že, že tam sú takí, akože o, ozaj uh, no, to, nes, nesmierne akože, že Ale oni aj, aj, aj doma, ako to je ako. To pre seba no... maximum, ale A ja, ja mám aj problém, sebou, že... Sebou, no. Ako v rámci Činy, tam, tam skôr ide aby ako všetko bežalo ako dobre namazaný stroj aj vlastne aj ten, ten ich digitálny koncentrák alebo jak to nazveme hey, uh, sociálne hey, kredity áno. a tak tak tam práve chcú zabraniť tomu aby niekto moc vystrkoval rožky a aby to tam neškrypalo veľmi hey. a za, uh, za cenu ako potlačenia nejakých individuálnych slobod a tak no, uh, no. máme Máme už hodinku za sebou, no, tak dobré. Čo, čo by sme niečo zahrali. Ja som teda vybral nejaké pesničky z, z najnovšieho ročníka Eurovízie, lebo Eurovíza je už pekných pár rokov čistá psychiatria, ale podarilo sa mi teda nájsť nejaké štyri kusky, ktoré sa celkom ešte dajú počúvať. Tak dve, z, dva z nich si teraz pustím, ak ešte vyjde čas, tak dva ďalšie potom v ďalšej Dobre, no. ok.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 Počúvate slobodný vysielač. C'est la vie. She sang to me. Je me rappelle. J'étais petit. Oh, I was just a little boy, but I remember la mélodie, la mélodie. C'est comme si c'est comme ça, c'est toi et en bas. Goes up, it goes down and around and around que sera oui sera me voici me voilà chanter, 1 2 3 c'est Sometimes in love, sometimes miserable, and I still hear my mama's voice inside of me. La mélodie, la melody, c'est comme si, c'est comme ça, c'est ton haut et en bas, it goes up, it goes down, and around it, it will, que sera, oui, sera, me voici, me voici. Tuto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate Slobodný vysielač. pozavináč, slobodný vysielač od KSK. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. Vítajte v druhej časti relácie sám sebe lekárom číslo 366 na tému, ako pracuje mozog, druhá časť za cyklu od vážne aj nemážne. Moje meno Marian Filo a mojim hostom je inžinier Pavol Škara technickú pomoc v štúdiu Banske Bistrici, ďakujeme Borisovi Koronimu. No a... Počujeme sa? Áno, áno. Áno, Už som sa zlákol. Nie. Tak, a, tak sme načali tých tých Japoncov a toto inak... No. Japonci sa dosť dívajú z vrchu na Číňa, no? Asi tak na našich neupredných spoluobčanov. Asi vzájomné. Či ne, <laughs> ja si myslím, že majú väčší dôvod, ako aj obrovská krajina. Z, ako, čo sa týka... Ja som bol veľký fanošik Japonska, uh -huh. pokiaľ som o, o, o nich moc nevedel. A teraz ne, nemyslím politika, takéto, že viedli tam nejaké vojny, ale toto ako tu to prílišné lipnutie na tých tradíciách plus aj e, systém vyučovania napríklad v tých bojových umeniach je, veľ, by som povedal, e, nielen len pre európanov, alebo západného človeka veľmi neefektívny, ale myslím si, že je pre nich. A to je, dos, dosť to Japonsko je opradené mm, zbytočnými mýt, mýtmi a legendami, ale tá, by som povedal, Niečo, niečo majú dobre, ale myslím si, že tak či tak e, veľa vecí oni prebrali od Číňanov a tie bojové umenia. A bohužiaľ, to sa Písmo nakoniec. No, ale to chcem považiť. Čiže nema, oni nemajú podľa mňa dôvod sa pozerať na Číňanov z vrchu. Mm -hmm. aj, tie bo, aj tie bojové umenia to čo, to čo na Okinave vzniklo ako samotné karate no teda karate to vzniklo na Okinave čiže tisíc kilometrov uh, samostatný ostrov od Japonska južne potom sa to až po druhej svetovej vojne či kedy dostalo do Japonska alebo, alebo predtým ešte to pred jedno ale keď to porovnám lebo už viem o tom dosť, takže, takže keď to porovná s tými pôvodnými čínskymi bojovými umeniami, ktoré sú za prvé oveľa pestrejšie a tak sú oveľa komplexnejšie, tak tí okinaľci a bohužiaľ bolo to podmienené tým, že to boli nejaké sporadické návštevy, hej, medzi nimi v tých obdobiach, kedy, kedy sa navštevovali, či, či už boli Japonci v Číne alebo naopak, to je jedno, ale... Tí Japonci si z tých čínských jedná to prispôsobili vlastnej muskulatúre, vlastnej mentalite a ono sa to... Nájdu sa tam tie podobnosti, ale je to e, veľmi malé torzo z tých čínskych. No. Čiže to, toto som chcel povedať. Áno, čínske kung fu, to málo kto vie, že vlastne ten... Čínsky učenec, jeden z tých dvoch, jeden je Laoce a druhý je, my ho nazývame Konfucius, ale on sa volá Kung Fu C, vlastne <lý> v povodine. takže tam to už naznačuje, že, že to má nejakú takú väčšiu duchovnú hodku vlastne tie bojové umenie, že to nie je iba nejaký telocvik, ale že za tým je podstatne viacej. Ano? oni majú aj tí japonci hey, a... ne, nevranním že nie ale mm -hmm. mám dojem že to také podstatne plitšie v tom v tých japonských než tých činských nech... no, ne, nechcem, nechcem teraz odbočiť no, ono, ono pôvodne aj japonci mali čistie len bojové bojové nemôžeme ne, ne to nazvať umenie ale bojo, bojové systémy Techniky, napríklad ne? áno mm -hmm. Uh, ju predchádzalo vlastne judu, hej? Judo sa uh -huh. vyvinulo až potom a vždy tá prípona to, znamená už aj tá nadstavba duchovná, hej? Alebo, uh -huh. alebo uh -huh. takto sa to dá. Karate do, tiež sa to takto uvádza. A uh -huh. Čiže, čiže on, a to je presne tak, že za, za akým účelom to slúžilo. Lebo predtým to to, toto je najmladší vývoj tých bojových umení, že sa tam dala aj tá duchovná stránka. Samozrejme ten kódex bušidov, tých samorajov tam bol nejaký morálny a tak ďalej. Dá sa povedať, že to malo aj do toho duchovného. Ovšem, nebolo, nebolo to až tak zamerané. Boli to v prvom rade doslova zabijacké účinné techniky. Hej. A vlastne tým vývojom tak ako v Japonsku sa vsunul uh, do toho ten, ten duchovný rozmer, tak mnohé účinné, ale nebezpečné techniky sa aj vypustili. No, takže, takže aj v tom je tá oklíšte mnohé techniky sa dneska vôbec, že nepoužívajú alebo ale v, športo, v športovom karate alebo v športových služboch sú zakázané. Takže asi tak. Hm? Dobre, Dobre. No, tak sa vrátím no, na teda. Jasné. No tak o tých hemisférách samozrejme tam, tam je to aj podľa toho, že, či je človek pravák alebo lavák, čiže dominantnú hev, hev, pravák má dominantnú hemisféru vlastne lavú. Oni, oni motoricky, aj motoricky tuším, lavá hemisféra ovláda pravú časť tela a zase naopak je tiež také zaujímavé. No a... Čiže, čiže ten lavák má zasa dominantnú pravú emisfer. No. Ono... V minulej relácii tak ako sme sa ok, ok, motali okolo toho učenia a okolo tej pedagogiky, takže... E, skutočne... Tam, tam je ideálne, keď je... Keď, keď sú zapojené obidve hemisféry, čiže nie je len tá dominantná lava, kde je to analytické plus abstraktné, lebo keď, keď pôjdeme, dajme tomu, od prvý stupeň základnej školy, tak tam už Amos Komenský, toho považujem ozaj za veľkú otvorenú hlavu, to sa týka pedagogiky, a tam... Jeho pravidlá sú veľmi jednoduché, ale, uh, ale zrozumiteľné a, by som povedal, fungujúce, Tam on mal pár taký zásad, že od konkr konkrétneho k abstraktnému od uh, teraz si nespomeniem, ale to je jedno. A keď, keď hovorím o tom prvom stupni základnej školy, tak presne. Tam sa musí začínať na konkrétnych príkladoch zapojiť čo najviac zmyslov a tak ďalej. Až na druhom stupni, dajme tomu v tej matematike, ideme, uh, ideme na absatnejšie uh, matematické úlohy alebo aj, ja neviem, fyzika sa vyučuje o čiestej a tam je to tiež založené na ukazovaní pokusov a tak ďalej. Proste, aby Ideme od toho konkrétneho, až potom dajme tomu na strednej školy v zač škole začneme rozvíjať to a, e, viac to abstraktné myslenie. A čiže ideálne je ale kombinovať, akože zaťažovať obidve e, tie hemisféry, napríklad e, e, aj zapojením emocionálnej zložky a podobne. Takže cez nejaké hry v tých, v tých najnižších ročníkoch. Toto, toto všetko e, by ten pedagóg mal mať na zreteli, pretože e, v dnešnej dobe to, čo počujeme, akože hlavne cez, te, cez ten covid, cez to obdobie covidu, tak e, to bolo znegovanie absolútne všetkých pedagogických a didaktických zásad. A bohužiaľ tá digitálna technika tiež akože nepomáha tomu zdravému, zdravému rozvoju toho dieťaťa. Aj by som povedal, tie ono, ja som sa stretol s tým západnou tendenciou v pedagogike už pred 30 rokmi, keď som čítal, dajme tomu, že ako v Holandsku. To vypadá na základných školách a tam akože za všetko bolo zodpov no, zodpovedný. Že e, učiteľ sa mal snažiť maximálne e, vtiahnuť všetkými možnými e, prostriedkami alebo získať si tú pozornosť toho žiaka. Ale ten žiak bol zasa na druhej strane maximálne pasívny, čo je totálny nezmysel. Pokiaľ ten žiak nie je vtiahnutý do samotného deja alebo do, do činnosti nejakej, to je ako keby ste chceli niekoho naučiť hrať basketbal a budete mu do nemoty premietať filmy, kde sa ukazujú techniky alebo cvičenie o, o, o basketbale a on bude celé hodiny len sedieť. Ej? Tam, tam takto sa vyvednulo základné školstvo, tak s, potom sa nečudujme, že tie deti úplne stratili aj bolové vlastnosti sa nevyvíjali, e, keďže neboli žiadne nároky na nich kladené. A vlastne už vtedy, tými 30 -tými rokmi na tom západe, e, tá tendencia bola takáto a ukazovali sa neblahé dôsledky e, takéhoto spoločnosti spôsobu učenia. Ja som to už povedal minule, že čím menej tých pomôcok, ale teda myslím tých digitálnych a takýchto, ktoré necháva, nechávajú žiaka v pasivite, tým je to horšie. Ako žiak musí byť vtiahnutý do, do samotného deja, to znamená, aby sa mu udržala pozornosť, aby bol nutený premyšľať vlastnou hlavou. No a sa vo všech úcnosti. tak. Že, že tak. cvičí sa tým, že sa namáhame vlastne. Presne tak. Presne Be, tak. Bez namáhy, keď niečo získame, tak ani si to neceníme a no. ľah, ľahšie to stratíme. Potom zase, no, tak, ale tak, tam ani vlastne sa... no, Len pasívnym sledovaním... Oni sú geniálne tie, tie o, všelijaké... O, o, no aj to... Čo, čo sme možno nemali radi na škole, že písať si poznámky a tak, tak tým, Ej. že sme to písali, tak tým sa to viacej vtlačilo vlastne tak. do, do pamätne, až keby sme to iba počúvali bez písania. Presne tak. Oni sú geniálne, na YouTube šeli aké tie vzdelávacie no. videá, kde z fyziky vidíte, lenže to vám preletí hlavou a absolútne no. neste no. schopní zopakovať nič z toho. V ten moment to možno pochopíte, ale ako to je konec. Tam ďalej, no, to, tam ideálne, keby sa človek mohol zopakovať, že to sám zažije ako na, na, na vlastné ruky tak povedať, tak potom áno ale bez toho že, by to, že to iba teda vidí na tom videu tak to je slabé preto no. <laughs> no. sme mali vlastne aj tie lábaky, aj už, už aj na základnej škole no, že no. sme prácu. si tu sami, sami niečo poskladali nejaký elektrický nej, bod jednoduchý a tak Tež a hura funguje no. to žiarovka za svieti, <laughs> takéto ano, a Keby to iba ten učiteľ robil, tak by sme z toho zďal zďaleka toľko nemali. Ne? Presne tak. No. Dobre, no a tak už sa odpichneme k nejakým takým, a, a, funkciám mozgu. Ono, ono vlastne potom ten mozog má nejaké funkčné systémy. No a ten funkčný systém, to samozrejme obvykle je prepojenie viacerých tých samostatných e, častí mozgu, ktoré sú určené každý na niečo iné, ale až v tom prepojení sa potom realizuje niektorá samos, samost, samotná alebo samostatná funkcia. To môže byť napríklad jazyk alebo ten zrák, jak sme hovorili, všetky tie zmyslové alebo spracovanie zmyslových vnemov. No a takisto tam patrí aj pamäť, čo je tiež, tiež taký zaujímavý fenomén. O, opäť o, sa na to dá pozerať čiste o, z biologického alebo neurologického hľadiska, čo vôbec nie je na škodu ale takisto aj z toho ezoterického alebo duchovného, kde už je to tak viac menej na, nejakom, na nejakej viere alebo priklone k nejakej teórii, kde sa oveľa ťažšie hm, robia nejaké štúdie alebo experimenty. Ale keď pôjdeme na tú biologicko- alebo neurologický pohľad, tak... Ono, to rozdelenie, ktoré tu uvediem, nezda sa mi celkom šťastné, ale teda budem sa ho držať a dám k tomu ešte nejaké vlastné poznámky. Takže v podstate tú ľudskú pamäť delíme na, jednak na krátkodobú a dlhodobú. Tie ostatné spomeniem potom, aby sa nám to neplietlo. Takže tá krátkodoba. No, krátkodoba, pamäť, to asi všetci dobre poznáme, že keď si máme zapamätať nejaké telefónne číslo, tak skutočne tá životnosť tej pamäte, to je ako proste rámka v počítači, že len dočasne je tam tá, ten údaj alebo tá informácia. A pokiaľ, pokiaľ ju chceme e, z tej krátkodobej pamäte e, dostať do dohodobej, že to telefónne číslo by sme si zapamätali aspoň na, na mesiac, alebo ak, ak nie na celý život, tak uh, musíme si to telefónne číslo opakovať a čím viac krát si ho budeme opakovať, tak uh, tým lepšie, tým je väčšia šanca, uh, aby sa z tej krátkodobej pamäti tá informácia dostala do dlhodobej. No je, sú tu také zásadné podmienky alebo zásadné okolnosti, ktoré určujú, že či sa informácia alebo či už je to zážitok alebo abstraktná informácia alebo konkr konkrétny nejaký e, vnem, či sa dostane do dlhodobej, tak to veľmi súvisí s emocionálnym rozpoležením e, človeka. To znamená, že ak máme v tom čase nejaké silné emócie, či už sú kladné alebo záporné, tak väčšinou sa nám ľahšie, či už tá udalosť alebo nejaká, nejaká časť tej informácie z tej udalosti tým ľahšie sa dostáva do, do hodobej pamäte. Ono sa uvádza a je to pravda, že Človek si dokáže zapamätať 5 až 7 čísel z nejakej rady. Čísel, ktorú vidíme jedenkrát, hej, alebo počujeme. No, už na mňa je to dosť, akože 5 čísel. A samozrejme, tým tréningom sa to môže zlepšiť. A ono aj v tej pedagog pedagogiky sa uvádza, že keď keď učiteľ teda vysvetľuje nejaké učivo a teraz poviem príklad povie nejaké rozdelenie toto to, to býva najodvyklejšie, že ja neviem živé organizmy delíme na to takéto, takéto, takéto ak tam bude už viac ako tých 7 nejakých údajov tak už, tak už krátkodoba pamäto obvykle nedokáže postihnúť, uchovať si. Takže je úplne zbytočné e, zahltiť žiaka ďalšími, ďalšími e, informáciami, pretože jednoducho ten mozog vypína. Ja to viem na sebe, že keď mi niekto niečo vysvetluje a teraz a hlavne ešte sú to nejaké informácie, že, e, kde musím zapojiť predstavivosť. Čiže pomaly si predstaviť to, čo mi vysvetľuje a tak, pokiaľ ma zahltí za určitú hranicu tak jednoducho. Úplne vypnem a už, už nevnímam. Už, už sa schopný schopný vôbec akože ďalej počúvať. Takže takto nejako tá krátkodobá pamäť funguje. No a teraz do, toho, do tej dlhodobej pamäte sa Ukladajú. Tam môžeme, tam môžeme e, ukladať najrôznejšie pojmy, samozrejme, alebo skutočnosti. E, môžeme to na, nazvať akýmsi slovníkom a potom e, súvislosti medzi týmito pojmami. Ja radšej používam taký, e, taký termín, na ten, na ten prvý je to vlastne, že je to semantická pamäť. To je taká encyklopedická, že viem, že napríklad jablko je toto, to, to, to, strom je toto, toto. To. je to nejako popísané hej, a takéto znaky. Ale už potom tie súvislosti medzi, dajme tomu, dajme tomu jablkom, a samotnou jabloňou, že kedy rodí, kedy kvitne a tak ďalej, hej, aké môže mať choroby. Tak to už sú tie súvislosti a ja to radšej nazývam prvé ako mechanická pamäť a to druhé nejaká logická pamäť. Uvádza sa, že v podstate tá, tá pamäť na pojmy, iba samotné pojmy, to je vlastne semantická pamäť a tá ktorá, pamäť, ktorá už vidia tie súvislosti medzi samotnými pojmami. To je takzvaná epizodická, takže e, vidíme tie súvislosti cez nejakú udalosť, je, čiže je tam príčina, následok. A ešte je tu takzvaná procedurálna pamäť. To je vlastne pamäť, ktorá vzniká nejakou činnosťou e, napríklad učím sa bicyklovať tak e, tu na článok uvádza, že obvykle najprv, najprv máme semantickú pamäť a z nej potom môžeme získať procedurálnu ale e, ono to Môže fungovať až, by som povedal, na nejakom e, vyššom vývojovom stupni toho jedinca. Poviem príklad. Keď už e, niekto trénuje tenis, nejaký čas a trenér mu chce vysvetliť už deta detaily nejakého toho, toho úderu, Náklon tej rakety voči tej loptičke a kopu detailov, tak áno, vtedy tá semantická, semantická časť alebo tá pamäť sa tam zapojí, ale musí, musí to ten, ten jeho zverejnenec pochopiť cez tie súvislosti, čiže cez tú epizodickú pamäť a potom to môže tým postupným cvičeným mu to prejde do tej procedurálnej. To znamená, že on prejde ten cvičený cez nejakú procedúru, cez nejakú činnosť a postupne to jeho telo si osvojí všetky tieto informácie a poznatky, či už tie semantické alebo epizodické. Ale obvykle v tom nižšom veku to dieťa, keď sa učí bicyklovať, tak mu nikto určite, určite nebude vysvetľovať presne, čo ja neviem, <laughs> jak majú byť špičky na pedáli položené a toto a všetky, všetky súvislosti fyzikálne, ani by toto dieťa nepochopilo. Proste sa mu ukáže, ako sa bicykluje, dieťa sa posadí na bicykel, buď s ním ide, drží, drží bicykel za sedlo, alebo, alebo sa učí sám. Ja som sa naučil sám, a bez koliesok a tak. Takže a to je vlastne potom tieto... Ja to, ja to radšej volám svalová pamäť, ono sa aj používa tento... Tento výraz, hlavne vlastne v týchto pohybových aktivitách, či už sa učíme lyžovať, alebo čokoľvek, či sa bojové umenie učíme všetky tie pohyby korčulovať, bicyklovať, tak e, e, prejde to do tzv. svalovej pamäti, že potom na určitom stupni zvládnutia tých pohybov už ten organizmus fyzický, aj ten mozog, už to má tak zafixované a samozrejme ďalším a ďalším cvičením môže ten pohyb zdokonalovať a to už obvykle býva, ale uh, aj na základe toho, že tomu dotyčnému vysvetlíme presne, ako zdokonaliť ten pohyb, pretože dovtedy, dajme tomu bicyklova určitým štýlom, potom môže určité časti toho pohybu ešte zdokonaliť, tak proste Prejde to celé do mozgu, vytvoria sa tie neuronálne prepojenia medzi e, neurónmi v tých príslušných oblastiach, ktoré sú zodpovedné za, za ten zložitý pohyb. No a takto vznikne tá procedurálna pamäť, ktorá samozrejme, keď ju tu, tu v podstate nikdy nezabudneme, Samozrejme, tá kvalita toho pohybu sa môže zhoršiť. To myslím, už tá nadstavba, kedy sme e, cizelovali tie detaily, kedy sme, kedy sme zdokonalovali ten pohyb, tak, tak sa môže zhoršiť. Napríklad v bojových umeniach sa môže zhoršiť e, v zápasoch, e, keď nebudem zápasiť, tak už len to, že že sa mi zhoršia, spomalia reakcia a tak ďalej. Samozrejme to je to aj vekom už e, oplňené, ale tým cvičením neustálym tú procedurálnu pamäť vlastne udržiavame na tej najvyššie dos dosiahnutej úrovni. Je to ako aj so svalovou, silo, e, so svalovou silou alebo s ďalšími e, týmito fyzickými aspektami, ktoré ľudské telo ako dokáže e, nejako produkovať. Takže aj, aj rýchlosť alebo obratnosť, pokiaľ ju nebudeme precvičovať, tak nám nejaká úroveň ostane, ale nikdy to nebude tá úroveň najvyššia dosiahnutá. Takže máme tieto základné e, druhy pamäti, čiže jednak tá krátkodobá, potom dlhodobá, a potom tie, nazval by som to intelek, no, intelek, intelektuálne semantická, ktorú ja radšej nazývam encyklopedická alebo mechanická pamäť. To spomeniem príklad, tak um, určite mnohí, um, mnohí čo chodili na nejaký technický odbor, tak mali aj spolužiačky, ktoré vôbec nerozumeli tomu uč učivu, ale mali dobrú tú, tú semantickú pamäť. Proste sa nabiflovali tie poučky a tak ďalej, alebo aj vo fyzike, že čo je Archimedov zákon stačilo to ako odrapotať a preto ja to volám, že mechanická pamäť. No a mali aj návysvedčené jednotky, no ale vyšli z tej školy, ale v fyzike ne, nerozumeli. Počujeme sa, no? Aló? Áno, áno, počujem. No, ja, mám dobre. vytnutý mikrofón, aby to nerušilo. Dobre, dobre. dobre. Ne. No a potom, potom tá epizodická, ktorú ja volám skôr akože logické myslenie. A k tomuto sa ešte dostaneme. Totižto máme ešte, dá sa to nazvať tak, že dva druhy inteligencie, skutočne taký ten typický akademický, kedy všetko ide cez hlavu. Keď to mám tak povedať, to znamená, že e, dotyčný má jednak dobrú, tú semantickú pamäť, má aj tú epizodickú. Ale potom je druhý typ inteligencie, ja to nazývam taký, že prakticky, sú ľudia aj častokrát remeselníci, alebo aj športovci, ktorí majú proste na to talent. E, vedia, vedia sa naučiť, napríklad ten remeselník, nie len akože samotné remeslo, ale vie prísť aj na nejaké zlepšovaky bez toho, aby mal nejaký teoretický základ uh, podmienený, dajme tomu, dajme tomu štúdiom. A on to častokrát nevie ani, lebo nemá tú slovnú zásobu, nemá ten semantický podklad, tak častokrát to nevie, on, on ani Slovaný nejako dobre okomentovať, ale proste v tej praxi si je veľmi dobre poradiť, alebo No ale častu... sa vynájsť, ako keď... keď vynajsť, je, presne keď tak, že, tak, áno. Probléma, že použije nejaké nástroje, povedzme, aj na účel, na ktoré neboli určené, ja, ale takže, zafunguje to skrátka v tom prípade. Takže, takže skutočne tá inteligencia má rôzne podoby a nedá sa povedať, že, že samotné vzdelanie je zárukou inteligencie, tak ako som to už povedal, dajú sa dajú sa nadrviť poučky, dá sa dá sa to ozaj No, no a dnešná no. úroveň vysokých škôl a pri tých tovarniach na tituly, ak je tá povedzme vysoká škola svätej Alžbety u nás no. Krčmeryho Hej <laughs> No alebo teda bývalá Krčmeryho, keďže ten už je na onom svete, tak M môže platiť neviem, že vždy, ale no, u tých novotitulovaných ľudí, ja neviem, po nejakom roku 2000 dačo, že čím viac titulov, tým väčší idiot. Ale, lebo tam tlačia nejaké vedomosti. Hlavne to je také, jak sa nazýva, že me meké odbory, kde no, človek ne nenarazí hlavou v omúr, keď sa mýli. <laughs> hey, hey. Tak, tak tam častokrát to väčšie takzvané vzdelanie iba viacej zvedie človeka z cesty alebo odpravdy. Aké to je gender studies a takéto somári. Mm, presne, presne, no. A takže tam ono ten takzvaný zdravý sedliacký rozum ak hovoríme, tak častokrát môže byť oveľa Užitočnejšie než 30 titulov, keď má človek a nevie si zaviazať čnúrky pomaly. No, no ono sa to v tejto dobe ukazuje. On sa, to, sa to tak nejako preklopilo, že, že takto to je nejako ja, ho, ja, hovorite. Ja, ja mám cery ako dospievajúce dve a to ja tak hovorím, že to asi ani nemá veľký zmysel, aby išli na nejakú vysokú školu. No. Le lepšie fakt, že nejaké remeslo a keď popri tom chcú nejaké kurzy alebo čo a to im dá pre život viacej než zabiť 5 rokov na vysokej škole a nebudú z toho mm. mať nič častokrát no tak tak no, no takže sme si nejako prebrali také, také, také základné členenie tej pamäte a ešte k tej pamäti čo sa týka nejako Postupu, ešte, ešte, no. čo k tomu, k, tomu uh, k tým ako keby telom získavaným skú, skúsenostiam a pamäti, že, že tam vidno pekne, ako je to optimalizované vlastne, že ako náho niečo dlhší čas nepoču, uh, nepoužívame tak to slabne alebo strácame že, to, že, že ja neviem, že nebudeme nosí nejakú so sebou sadu náradia, ktoré aj tak 5 rokov nepoužijem ani raz, he, že nedáva to zmysel, iba sa zbytočne namáhame, tak to telo potom ako keby odburova tie veci. Áno. Čiže a, po používam iba iba to, čo, čo vie, že, alebo vie. Opakovaním zistuje, že sa používa, tak iba to udržiava a ostatné odbúrania vlastne. Áno, My teda... máme, máme takúto zaujímavú schopnosť. Môžeme povedať, že na rozdiel od zvierat, že, že prispôsobiť sa a v oveľa väčšej miere sa prispôsobiť nejakej situácii, než, než to dokážu zvierata a buď nadobudnúť nejaké schopnosti, ktoré potrebujeme, alebo stratiť tie, ktoré sú prebytočné alebo v zaťažujúce v danej situácii. Ano. Aby, aby bol ten organizmus energeticky ako aha, aha. Tak. No a keď sa pozrieme na tú pamäť nejako časového hľadiska, ako z hľadiska, ako postupuje vek človeka, no tak tam vieme teda, že dochádza k zhoršeniu pamäti, však ako celkovo k degenerácii organizmu na každej úrovni. No a e, s tým súvisí teda Alzheimerová choroba. Tam dochádza to, budeme vysvetlovať, jednak e, patologické bielkoviny tam napadajú e, bunky neurónov. Takisto sa zhoršuje aj zásobenie krvou. A rozpadajú sa tie, tie zakončenia nervových látien, čiže tie neuróny prestávajú spolu komunikovať. Ten proces je postupný, de degeneratívny, že dajme tomu najprv je to horšie hľadanie slov z tej, z tej semantickej pamäte. No postupne, postupne dochádza, napríklad ja to už vidím na mame, tá, to, čo v dlhodobej pamäti má, ten človek starý, čo tam bolo do, do toho momentu, než začala tá pamäť haprovať a ty myslíme, začalo haprovať, že z krátkodobej pamäti sa e, informácia dostávala do dlhodobej. To, čo tam bolo dovtedy, to tam ostáva, ale už sa už prestáva fungovať ukladanie nových nových informácií alebo, alebo ďalších zážitkov, ďalších spomienok do dlhodobej pamäti. Čiže, čiže tam potom nastáva také, že ten starý človek si už nepamätá epizódy, ktoré, ktoré nastali po zhoršení tej pamäte. Napríklad ja som mamu nedávno strihal, ako vlasy som jej strihal a tiež mi hovorí, že ona sa vôbec nepamätala, že kedy som báčoval. Proste si to nepameta. Vie to, keď jej to poviem? Vie to. Aha. Ale keď jej to poviem, ale proste viete. A ja si to potom snažím predstaviť tú situáciu na sebe. A je to fakt šokujúce, akože niekto vám povie, že toto, toto si spravil. A vy, to, ne, vy to tam proste nemáte v tom mozgu. Si to neviete vybaviť a beriete to tak, ako keby to vôbec proste neexistovalo. To sú potom také veľmi častokrát nepríjemné situácie, lebo dochádza potom aj k, k rôznym nedorozumeniam, lebo ťaž ťažko sa aj niečo organizuje, alebo chápeme sa. Jako, to je no proste, to... naruša to, na to celkovo fungovanie. Tam, tam je najhoršie také, že, neviem, že, že zapne plín, dá tam niečo variť, zabudne na to... No. No, no, to, to môže je, skončiť požiarom a tak. A keď, no a keď sa o tom bavíme, presne, však to sa mi stalo hmm. uh, pred pár, pár rokmi, alebo mama v dome nemala ten, š, mala ten starší šporák, nemal to vypínanie samo, Aha. že keď pustíte plyn a nezapalíte, no tak príde a cítim plynu. No, ah, no, alebo išiel plynu. No a, a to už akože necházať na zachod, ten, ten človek na záchode, že nechal Aha. si je už bežná vec. Hej. Čiže toto prináša e, do života to zhoršenie pamäte. No bohužiaľ, ono sú že akože rôzne také názory, že cvičí, ja že krížovky, luští a tak, ale všetko má svoj, by som povedal, e, Dočasné, do, dočasné trvanie. A Tak ono to ne... asi pre, predĺžil trochu. Áno, ako... no, teraz nehovorím a tiež je zaujímavé, že niektorí ľudia mm -hmm. podláhnú Alzheimerovi veľmi skoro a myslím aj skorom mm -hmm. veku a ten priebeh býva veľmi dramatický. Poznám prípady, keď vlastne už si nepamätá vlastné deti, čiže už asi no proste nevie priradiť k tomu zrakovému vnemu, keď vstúpi do miestnosti vlastný syn, že, že, že je to vlastne syn tej matky. Čiže toto sú už ozaj také najsmutnejšie potom prejavy toho, že vlastne deti nerozozná ten rodič. Takže po každej, po každej je to, pri každej návšteve je to akoby novinka, a vždycky vždy tomu rodičovi sa musí vysvetliť, že aha, že, že, to, že toto je tvoj syn. A ťažko povedať, či on si to aj nejako uvedomí alebo neuvedomí, ale to si ukážeme potom um, ďalej na experimentoch, čo sa robili, že ako tá, uh, ako tá pamäť funguje a najhoršie, keď sa úplne vymáže tá tá dlhodobá pamäť keď ten človek si prakticky z toho vlastného života takmer nič nepamätá potom on vníma všetko ako novú vec lenže tým, že mu to ukladanie do tej dlhodobej pamäte nefunguje, tak sa mu ani tie nové zážitky tam neukladajú a on, on každý deň doslova ono, ono, tá jeho pamäť dokáže si pamätať možno tak 3 minúty a zás po tých 3 minútach je všetko za znové. To znamená, keď príde dajme tomu syn za, za takým rodičom, tak každé 3 minúty mu musí hovoriť, že on je jeho syn a, a on, to, on to zažíva znova a znova. Čiže to je de facto človek bez pomienok a bez minulosti a bez nejakej integrity čo sú nepredstaviteľné situácie pre tých uh, príbuzných. No. Takže takto nejako ja je to... Ne, ne, hovoril, že, že jak iš, išli zo svadby, tak jeho stará mama sa pýtala, že a kedy sa tí naši mladí zoberú? No, <laughs> Práve byť. išli zo svadby. Ako... Môže byť. <laughs> Takže to, to aj... sú také veci, no. Že... A ono, viete, a ono je to... Ja teraz aj ako mamu, mamu už v penzióne. Uh -huh. Ak som sa o ní staral nejakých 7 rokov, tak s prestávkami. Uh -huh. ale, tak vy, ale ona ešte akože není to také, však má 94 rokov bude mať a u nej je to uh -huh. ešte akože celkom ako v pohode. Ale má tam takú spolubývajúcu, však môžeme to dať do relácie. Uh, tam má veľ, ináč veľmi ako mil, milá osoba pad. Takže ako ob, obi babky tam žijú ako, no proste majú sa rady. A tak ako je dobré, že takú spoločnosť majú každá jedna v druhej. Ale tam sa tiež stávajú také veci, že proste tá pani má chladničku a má tam teda svoje jedlo. Ja do tej kuchynky chodím každý deň, lebo, lebo máme nosím obelín. A... No a pani si samozrejme nepameta, čo v chladničke má. No a potom vznikajú situácie. Ona si myslí, že ja jej berem jogurty. <laughs> a proste mi hovorí, že nech nechodím do chladničky. Ja hoviem, pani, v živote som tam nešiel, ani nemám dôvod. no a, to... a tom sa už nevyhnete. Proste človek, áno, keď to človek nepozná, tieto to javy, tak je aj v šoku, aj sa to, to možno dotkne, ale proste ten človek za to nemôže. No a musí to človek len tak nechať išumeť a brať tú skutočnosť aká no. Takže toto to, to, to tiež prináša. Keď tako, ešte v tom stave, že, že prichádza o tú krátkodobú pamäť a tak tam je taký zaujímavý jav, že si vlastne ako keby lepšie pamätá alebo lepšie spomína, presnejšie povedané na tie staršie veci, než, áno, áno. než uh, tí, ktorým ešte funguje tá krátkodobá pamäť dobre. Áno, Čiže áno, to vyzerá áno. ako keby, že, že sa to ukladá, tie spomienky, ja neviem, do nejaké studne, alebo čo, vyschnutej. A keď už príde o tú krátkodobú pamäť, tak už akože odhodí tie vrchné vrstvy, ale tie Tie staršie má ako bližšie, čiže lepšie si na ne spomene. Áno. A tie nové, že ako keby uh, človek lúpal cibulu, povedzme, hej, že tie, no. <laughs> tie horné, najnovšie ano. vrstvy idú preč, tie už ako nevníma, ale tie spodnejšie no, vníma pre, pre, lepšie. Presne tak, áno, je to aj tým, teda, že, že človek už v tom veku vlastne žije zo spomienok a už tu budú nepremieta sa, si, sa sám seba do tej budúcnosti nejako. Takže vlastne tie, tie debaty alebo vôbec tie interakcie sú o tomto, že sú to hlavné spomienky na tú celkovú minulosť, či už vlastnú alebo celej rodiny a tak ďalej. Ale no, tam... nemusí byť úplne, že na škodu veci, že, že minimálne, teda minimálne o nejakú generáciu dve mladšími debatuje, že v ideálnom prípade môže prenášať nejakúto životnú skúsenosť na nich. Ak je to samozrejme otvorená tá druhá strana tomu. Hej. Ale niekedy to už je také, že on za iba stále opakuje dokola niečo, už mm -hmm. počas jedného rozhovoru osemkrát povie. Hej. a nepamätá si, že to už povedal raz takže no. to iba, iba ako súcitu v podstate že Hej. aby sa s ním niekto rozprával aby mal do, dojem, že ho niekto počúva tak? a necítil sa možno zbytočný alebo podobne na tomto svete no ono, ono je to tak ja za, za tých ja neviem skoro to, to, to je už 9 rokov čo má, má, má mala poražku, tak Človek pochopí fakt veľa vecí, jednak, aj keď to mám tak akademicky povedať, veľa vecí ohľadne toho fungovania mozgu, ale hlavne potom tých vzťahových a celkovo, že ako plynie ten život. A tu teda dám takúto odbočku, že skutočne tento západný, západný strach zo smrti a z, týchto, z toho starnutia, je totálne za prvé chorý a by som povedal, degeneruje celkovo spoločnosť. A skutočne toto sú také životné výzvy pre tých potomkov, že keď sa, keď sa ten potomok s tým vie nakoniec vyrovnať, tak zase získava úplne iný pohľad na život. A jednak tolerantnejší, menej egoistický a tak ďalej. A proste, bohužiaľ, e, naša kultúra, alebo aj my sme sa dostali do veľmi zlej uličky, čo sa, te, čo sa tohto týka. Lebo skutočne to, čo tam človek vidí, a vidím to na tých mladých sestrách, došetrujúcich, že aj e, tie, tie staršie, čo už to dlho robia, tak presne. Oni s hlaskavým slovom, keď ke ten dotyčný, keď ten starček, starenka niečo rozprávajú, a fakt to sú nezmysly, tak uh, s hlaskavým slovom, akože prikyvne, alebo chápete, to, to sa musí nechať plynúť. Tam sa nemôžete s, s ním dohadovať, že je to nezmysel, že to nie je pravda to je ako, nemá, nemá, nemá žiadny zmysel ale ako presviečať toho človeka, že, že skutočnosť je iná. Ale videl som reakcie akože, tých mladších sestier, ktoré to ešte len začínajú robiť, tak vlastne sú v šoku, keď vidia také správanie. Takže skutočne, toto nám chýba v celkovo akože, vidieť aj tú stárobu. Ale pretože aj nás to čaká, no. To možno ja to... asi nemajú dosť výučby nejaké také psychológie za, a sa... zaoprádzania so starými ľuďmi. Nie, ja, ja to, to myslíte, nie, ale nie, ja, viete čo, ja to poviem na konkrétnom príklade a to uh -huh. akože tiež ako, veď ja to viem na sebe a už som starý starý pes, ako to človek musí tým prejsť tou skúsenosťou, to sa nedá naučiť, viete, akože niečo teoreticky, to je nezmysel. Lebo tam sa určite hlavne seba ovládať, hej. Tam ani nejde o ten objektívny, objektívny fakt alebo skutočnosť. Tam ide o, o tú reakciu samotnú, seba samého. Povie to napríklad, je tá, tá pani tam má... E, lebo v podstate e, bývala ako v rodinnom dome tuto nejaké dedine, ale to už by nezvládala. Samozrejme, no tak je tuto v penzióne. A samozrejme, že je to chýba, hej, to prostredie tak, ale zasa je taká, e, taká prispôsobivá, nenáročná, že teda nestiažuje sa nejako, ale čo chcem povedať. Má tam takú bábiku, normálne bábiku, ako majú malé deti, hej, devčata, takú, no, bábiku, o ktorú sa akože stará. Rozpráva sa s ňou, keď má nejaký problém, proste jej to rozpráva, Uh, raz sa ma pýta že, uh, že kde je ten kastrol že chce jej spraviť mlieko ja hovorím ale tu to nemáte veď to není ani šporák, lebo tam není plynový šporák, aby viete akože sa niečo nestalo oni si tam nemôžu akože varť no a keď to bolo prvýkrát tak som sa je snažil vysvetliť no ale potom človek zistí, že to je nezmysel chápete tú realitu je vysvetlovať, že, že to nie je uh -huh. živý tór a tak ďalej. Toto mám na mysli a keď to, tá, uh -huh. samozrejme, keď to vidí tá nová sestra, tak čo vidí zo školy, no, tak je to šok, <laughs> lebo to je presne taká reakcia. Vy si myslíte, že ten človek je mešuge, ale on není mešuge. To je proste, to sú, postupom to, času to človek začne vnímať ako úplne prehodzenú realitu ako prehodzenú reakciu na, na tie zmeny životné, hej, že ten človek je, je proste v tom penzione, že už sú tie, však chodia tam samozrejme príbuzný. Ale proste ten človek sa musí s tým nejako vyrovnávať. Tak sa každý vyrovnáva svojím spôsobom. No niekto čumí do, do televízora celý deň, je otúpený proste tým televízorom. Každý to má ináč. Len to som mal na mysli, že skutočne ten život je taký pestrý a taký častokrát na prvý pohľad, na prvý pohľad nepochopiteľný a šokujúci, ale, ale jednoducho je to tak, no. Takže asi takto. No, to je sestra by, ale aj keď je nová, nemusela utrpiť šok, pokiaľ chodí na... Nie, nápad, tak, ja nehovorím, že to bol nejaký, len som videl na výraze tváru, no, že bola veľmi preklapená, no, ale tak však to je ako nič, nič, za tom, za, nič tam nenásledovalo nejaké odsudzovanie z jej strany alebo tak, ale jednoducho to vidíte už tie staršie pracovničky to už je, sa, tam vidíte, že prešli tými skúsenosťami, nehovoriac, nehovoriac o tých fyzických záležitostiach, keď tam musíte prebalovať stále tých ľudia také no, toto ja sú fakt mm, mm. Ej, ale toto sú také zase tie psychologické Aha. Veci, ktoré tam samozrejme idú spolu s tým a každý ten, každý ten starý človek je proste iný. No. Takže takto som to mal na mysli. A skutočne si myslím, že, že toto, to sú presne veci, čo sa nedajú naučiť a ako, ako životná skúsenosť je to není tá skúsenosť ľahká. Není, lebo skutočne ja, čo poznám každého človeka, ktorý opatroval a to nemusel byť ani ležiaci ten starý človek tak každý vám povie, že ho to tak vyšťavilo lebo hm, hm, hm. je to psychicky akože tam, tam tam prichádzajú fakt veci, s ktorými sa človek ináč nestretne. No. takže ja, ja to teda nepriamo, ale tak nepriamo poznám, lebo krstný otec mojej cery tak to robil ako pred dôchodkom Tesne, práve v takej DSSK, to je v podstate mm -hmm. po starom Starobinci a neviem, pár rokov tam bol, nie dlho, ale on bol úplne vycucaný z toho Keď pred predtým bol taký, ako že živý, veselý a <laughs> keď to začal ano. robiť, tak to, to on bol zničený z toho. Fakt, to... No a to chcem. Hey, ja to to navyše ešte za, za mizernú mzdu, aj to treba hey, povedať. Hey. No veď hovorím, ja keď tam chodím, tak, tak no. úplne je to obdivuhodné, pretože. Ja hmm. som mal aj obavy, keď tam išla. Lebo, hmm. po, lebo mal som negatívne e, skúsenosti z znemocniť. No. Hmm. Ale, hmm. ale tam to fakt nebolo dobré, keď bola po tej porážke, ale tu na fakt nemôžem nič vytknúť. No možno jedna, dve sestry sú tam také, akože, akoby nafúčané, ale, ale ale fakt obdivujem tie ženy a to, a ešte to chcem povedať, že ono pravdepodobne nikto z týchto, čo v tej profesii robia dlho, sa tomu vyholeniu nevyhne. Mm, ja si mm. myslím, že sa to nedá. To aj čo či, čítam články o tomto, tak je to, je to úplne prirodzená vec, že, že proste po určitej dobe... To sa, ne, to sa nedá, lebo, lebo v podstate ten človek stále len dáva. A on, on potrebuje aj niečo, aby sa mu vrátilo. Samozrejme, vrácia sa samo, mu častokrát, uh, keď tam prídu tie sestry a donesú obed. A za všetko, za všetko tie babky ďakujú. To je úplne až také do, dojemné. Donesú sestry lieky, tak babky poďakujú. Hej? Uh -huh. Samozrejme, že tie, tie sestry to berú ako... No, takto. Je, je, sú zavalené prácou, takže tam na nejaké dlhé debaty nie je čas medzi ako sestrami a e, starými ľuďmi, ale proste je to fakt, ako, že to, tam je kopu takých prekvapivých detajlov, že, že to človek keď to nezažije, tak e, ne, nevie si to predstaviť. No. A samozrejme, keď už sme pri tom, tak e, ozaj ide o e, zazetlenie individuálne, tá, niektoré to zariadenie a hlavne v, tie články od tých Bratislavských, kde ich doslova týrali a priputávali dôžku a nadopovali sedatívami, no, tak to je zase úplne o niečo minovného. Takže ja som, ja som šťastný, že, že tu na, je to také, aké to je. Dobre, no. no dobre, bolo, čo, čo, čo by sme dáli ešte druhú prestávku? Dáme prestávku, a... dám, dám dobre, a ja budem pokračovať. Dám, a máme to ešte hodinku, že? Uh, nie už iba pol hodinu. A, polu. 30, ale no, neviem. Tak čo stihneme, čo stihneme a čo nie, tak to Dobre. na budúce. Dobre.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 veel fi of i träpanel počúvate vďaka vašim dobrovoľným prístavkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. And even if you say goodbye, you'll never go away, you the rainbow in my sky. My colors in the gray, my only wish upon a star, sunshine of the day. The only song that my piano ever plays. And even if you say goodbye, you'll always be around to lift me up and take me high. Keep my feet close to the ground. Are you proud of me tonight? Dreams are coming true. I choose the light, nothing to lose if I lose you. Tu es chez où tu ne partiras jamais mon ciel dans mon ciel pleure mais quoi leur temps le crie mon se souhaite sous un ciel tard un rayon de ma journée la seule chanson que mon piano peut jouer svoj názor zavolaj 048 381 01 01 slobodný vysielač váš rodinný spoločník Takže v poslednej časti moderácie sam sobe lekárom číslo 366 na tému ako funguje mozog druhá časť Moje menované Marián Filová, mojim hosťom je inžinier Pavol Škara v Bánskej Bystrice sa nám o oh, techniku Stará Boris Korony. Môžete nám eh, samozrejme ešte naďalej písať na studio zavinať slobodnývysielac.sk svoje prípadné otázky, námietky, pripomienky a tak ďalej. No tak poďme ešte stihnúť, čo stihneme. No, tak ešte, ešte k tomu tej činnosti nervových dráh alebo proste neurónov, tak v podstate ide o, môžeme to nazvať, je to digitálna činnosť, lebo prebie, e, sú tam len dva stavy, buď nula alebo 1. to znamená, že buď prebehne impuls elektrický, ktorý má e, veľkosť približne 50 mV a trvá asi tisícinu sekundy, buď prebehne medzi tými synapsami a po celej nervovej dráhe alebo neprebehne. No a keď, keď vznikne ten impuls, tak má takúto veľkosť a takéto trvanie. Samozrejme, ten, to spustenie toho impulzu je, vla, je v podstate analogové. To znamená napríklad zmena teploty, ja neviem, z, zvuk zvuková vlna a tak ďalej, nejaké e, vyscerálne vnemy alebo z a tak. To len na, také, na takú predstavu asi, ako ten neuron funguje. Samozrejme ten, ten výboj elektrický, on vlastne e, vzniká e, chemicky, čiže Pôsobia tam tzv. neurotransmitery, ktoré, ktoré spôsobujú ten, uh, ten elektrický výboj o, takejto, o, tak, o takomto malom napätí. No a keď sme hovorili o, to, o tej pamäti, tak v podstate takou najstálejšou, najmenej premenlivou pamäťou. Je vlastne dedičná pamäť, ktorú sú to informácie zase uložené na nejakom analogovom, analogovom nosiči, na, ne, na nejakých bielkovinách. Ovšem, môžeme považovať tie informácie za digitálne informácie, čiže celá tá e, štruktúra DNA, ktorá je... Uh, u ľudského druhu zložená z, 20, z 23 párov chromozómov, tak sú to nejaké bielkoviny, kde sú zákodované zako ur ur určité informácie cez, cez gény alebo prostrední génov. No a teraz vlastne začneme takú trošku väčšiu kapitolu alebo ďalšiu kapitolu. O tom, ako gény, samotné gény e, vplývajú na vývoj mozgu už v prenatálnom období a potom postupne aj e, vo vývoji toho jedinca cez detský vek až do puberty a tak ďalej. No, my vieme teda, my vieme, že e, tá DNA Takto tie chromozómy, to len tak skrátkovite tie chromozómy sú v bunkovom jadre rozmiestnené alebo tam sú obsianuté. A do tej, do tej skrutkovice sa nejako zorganizujú až pri de delení bunkového jadra. Keď teda bunka sa delí potom na dve bunky, teda rozmnožuje sa tá bunka. A hovorím, je, je vlastne celkovo je tam ľudská, ľudská DNA a obsahuje 46 chromozómov, čiže 24 párov. Oni tie chromozómy vypadajú. Potom, keď už sa zorganizujú do tej skrutkovice, tak majú tie teloméry, to sú tie akoby také nožičky, ktoré vychádzajú z toho z toho centra, e, tak do tváru X to môže vypadať a oni majú rôzny tvar. Niektor niektoré tie chromozóny e, majú rovnaké dlhé ramena, niektoré majú tie horné ramienka kratšie, dole sa sa dlhšie a tak ďalej. To nie je pre nás také podstatné. Dôležité je, že e, na to, aby vlastne splínutím ženského vajíčka a mužskej spermie e, vzniklo jedno alebo druhé pohlavie, tak to sa deje vlastne plivom spermie, čiže muž určuje od muža e, pochádza ten impuls alebo da, v odhukách, Rozhodnutie síce nevedome, že či, sa, či spojením toho vajíčka, tej spermie potom vznikne e, plod e, s mužským alebo ženským pohlavím. E, pretože muž má jedna chromozómi X tvaru X a potom má chromozómy e, e, tvaru Y, kdežto žena má len X Čiže to, sme sa o tom bavili, keď som mal tie relácie o LGBTI, keď sme si objasňovali nejaké tieto biologické podmienenosti alebo biologické základy, ktoré určujú pohlavie a potom aj tie jednotlivé odchylky. Takže keď, keď príde k splenutiu vlastne vajíčka a tej muskej spermie, tak v tom chromozóme X, tam niekde blízko toho stredu, tam je tak, takzvaný uh, Y-gen, uh, to je skrátka pre sex reversal, čiže uh, ten gen uh, je zodpovedný za zmenu pohľavy. Ak sa aktivuje tento gen, tak vlastne z toho, z toho splinutia potom toho vajíčka toho, tej spermie vznikne mužský, mužské embryo. Ak tento gen e, nezasiahne z toho mužského Y-chromozomu, y tak embryo ostáva vlastne ženského, nazvime to, základy, pretože to sme si tiež vysvetľovali, že v podstate ten ženský organizmus so samými X-chromozómi je akoby východzím or, organizmom. A je to mám tak povedať e, v opozícii s, s Bibliou, kedy z Adamovho rebra vznikla žena, tak biológia nám hovorí opak, že teda z ženského základu, z ženského, dá sa povedať, e, zárodku môže vzniknúť až potom muž. Vlastne vplyvom tohto jediného chromozómu. Zaujímavé na tom je, že pre porovnanie ten chromozóm X a preto aj ten, ten ženský organizmus je, dá sa povedať, základný, z ktorého sa odvíja ten mužský, tak ten X chromozóm nesie až 1500 génov, kdežto ten Y má len 100 génov. Čiže vplyv toho ženského X chromozomu na vývoj, potom následný vývoj toho plodu je e, ako bez diskusie a je, je obrovský. A vlastne, vlastne tie ženské x chromozómy e, ovplyvňujú celkovo vývoj potom od toho plodu v maternici, ako sa vyvíja mozog, e, aké hormóny potom vlastne už, už v tom plode, ešte, ešte v tej maternici už začínajú fungovať. a ovplyvňujú následne vývoj mozgu a potom sa opäť tie hormóny spúšťajú v puberte, kde to sme si tiež hovorili, že vlastne uh, buď dojde k tomu, tomu zmúšteniu, uh, dá sa povedať vývoj ženského mozgu a uh, môžu, môžu tam dochádzať tie odchýlky, že, že vyvinie sa síce je to muž, ale je homosexuál, ale teraz, aby som to nezamútal, k tomu sa dostaneme potom. Takže dá sa povedať takto ešte, čo sa týka tých chromozomov. Ak, ak je to vlastne, ak vznikne plod ženského pohlavia v tej materníci, tak má vlastne e, 20-23 párov Chromozómov X, čiže sú tam tie chromozómy ako by zdvojené, alebo, dá sa povedať, také záložné. A aby, aby sa neprejavovala činnosť postupne všetkých tých chromozómov, tak vždycky, vždycky z tej dvojice alebo polovica tých genov je dá sa povedať, takých úspatých alebo vypnutých. Pri tom mužskom, mužskej DNA, kedy je len jedna polovica X a druhá je Y, tak muž vlastne nemá nejaké záložné, záložné ďalšie X chelmozómy, čiže tam sa potom aj prejavuje väčší sklon k dedičným chorobám, pretože tej ženy, keď z tej dvojice je jeden poškodený, tak ten môže sa aktivovať ešte ten záložný, ten druhý. Čiže aj tu vidíme, že ten ženský akoby, prototyp, keď to tak nazvem, toho organizmu, je oveľa lepšie vybavený m, pre nejaké prežitie alebo do budúcnosti. Možno, možno preto, že, je to, že, že žena je teda nositeľkou toho života a ten muž len ovplyvňuje svojim, dá sa povedať, búhozavským zásahom, že či vznikne potom z toho plodu žena alebo muž. Ešte zaujímavé je, že tento, tento uvádza sa, že, že tento chromozón Y postupne degeneruje ako vývojovo, že stráca pomaličky jednotlivé gény. Samozrejme je to v horizonte ja neviem sta tisícov rokov, neviem ako síce sa na to prišlo. Čiže Keby sme mali to nejako lineárne predpokladať, vychádzať z tohto poznatku, tak ako keby ten mužský prototyp spel k zániku, kdežto tá, ten ženský prototyp toho organizmu zostáva de facto nemenný. Ešte ďalšia zaujímavosť je, že vlastne... Pri tom vypínaní e, tých jednotlivých genov, e, vždy z tej dvojice XX, čo sa týka u ženy, tak e, zatiaľ nebola zistená nejaká preferencia. To znamená, lebo v polovicu X chromozómov má e, žena od matky a polovicu X má vlastne od otca, lebo ten otec má tiež po matke tie X vždy sa to takto e, deti polovica X je od matke polovica X. E, teraz hovoríme o žene, polovica je, je od otca. Tak e, nezistila sa nejaká preferencia, že ktoré, ktoré geny ten organizmus vypne. Takže je to náhodná, nejaká náhodná udalosť. A preto asi, preto aj tá genetika je veľmi zložitá, pretože tých kombinácií a tých možností je tam obrovské množstvo. A potom samozrejme aj tou e, epigenetikou, čiže vplyvom prostredia sa práve u, u tej ženy môže v prípade poškodenia z tej dvojice e, jedného X tak aktivovať to druhé ešte fungujúce X, je ten chromozón. Takže to je len na úvod, takže ak, asi ako ve, to je veľmi stručne a tiež nie som v tom nejaký až úplne zbejhlil, tak genetika je veľmi, veľmi zložitá. Ale čo sa vlastne na základe e, na základe týchto poznatkov e, zistilo? Zistilo sa to, že počas toho vývoja v maternici tak tým, tým, že to, tým, že ten základ, ten prototyp organizmu je, je v podstate pochádza, alebo je to, je to ten ženský tak dá sa povedať, že aj ten mozog sa vyvíja u toho plodu, e, môžeme to tak povedať, že e, ženským spôsobom. Až do určitého bodu, kedy sa nezačnú e, tvoriť aj pohlavné orgány a kedy sa e, nezačne, ne, nezačnú vylúčovať e, e, pohľavné, uh, jak sa to povie, hormóny. hormóny. hormóny. hormóny no, no, ešte máme odpomeň. 3 minútky, tak áno. No, ukončiť. A, hej, pomaly to uh -huh. ukončíme. Aj tu ešte v tej maternici to ukončíme. No takže, takže, počas toho vývoja, buď sa, buď sa tam začne teda v tej, toho plodu v tej maternici. Buď sa tam začne produkovať ten estrogen plus ďalšie tie pohlavné ženské hormóny, alebo ten testosterón. A ten testosterón a, má za funkciu napríklad to, že ono, ono takto, všeobecne ten, ten ľudský mozog a, keď sa vyvíja u toho plodu, tak má obrovské, alebo takto má, má nejaké množstvo, množstvo tých neurónov, ktoré napríklad vplyvom toho estrogénu alebo u toho ženského plodu sa vývojovo potom v niektorých častiach, napríklad v hypotalame, zanikajú. Kdežto ten testosterón, keď sa začne vylúčovať aj v tom, tom vyvíjajúcom sa plode, tak robí takú vec, že e, bráni zániku určitých častí alebo zmenšovaniu počtu neurónov určitých častiach. Tuto by som to ukončil a na budúce už v ďalšej relácii si ukážeme, ako, ako tieto pohlavné hormóny vlastne e, aký majú vplyv na vývoj, čo sa týka ženského plodu a mužského plodu. Tak takto. Aha, ja som chcel ešte k tomu, čo ste na v Biblii, že, že je takú no, naopak z... nev skutočnosti. No, tak nie je to v, nie je to teda v tej Biblii naopak, len no my to zle chápame. teda. Mm. Lebo pôvodne to Adam alebo Adam Mahl uh, originály, tak to neznamená muž, ale človek. Uh -huh. uh -huh. a tým, že bol stvorený teda ako oboj uh -huh. a, a oni tam majú takú zaujímavú matematiku, a trochu podobnú Rímanom, že čísla písali písmenami, ale v Hebrečine všetky písmena majú nejakú číselnú hodnotu na rozdiel od Rímanov. Uh -huh. A keď si človek a, spočíta a, tú číselnú hodnotu slova Adam a odpočíta číselnú hodnotu toho rebro, tak to rebro je vlastne polovica z toho Adama a zostane druhá polovica vlastne, čiže, uh -huh. čiže uh -huh. to znamená, že, že, to, že, že bola z človeka odobraná polovica a to sa stala ženou a zostala tá druhá uh -huh. polovica tá, uh -huh. tá je mužom, hej? čiže Hej. Nie, nie je to také, že by sa tam uprednosňoval muž ako ten pr prvotný a z toho vznikla žena ale prvotný bol človek a ten sa rozdelil ako na dve polovice vlastne, uh -huh. čiže takto by sa to malo správne chápať, ale veľmi málo kto o tom vie že uh -huh. o, o, o týchto číselkách a samozrejme nejaký preklad to nemôže zachovať takže to iba v tej originálne tak takto je, že každé písmeno má uh -huh. tú hodnotu číselnú a tam sa s nimi počíta. Toto nie je zďaleka jediná vec, ako ktorá je takto e. ako keby, zakodovaná do toho textu. No. no, to je pekná pripomienka. Takže nakonec vidíme, že tá naše poznatky e. moderné sú viac menej v súlade s tou Bibliou. No. Tak tak. No dobre, ďakujem veľmi pekne za uh, zaujímavé údaje. Snaď boli obohatením pre našich poslucháčov. A do počutia, no uvidíme kedy, ešte dohodneme tak mm -hmm. pokračovať v téme. A všet, no. všetky našim poslucháčom peknú nedelu a so mnou teda do počutia o dva týždne. Tá. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na KSK. Ďakujeme.